Проситися було б намарно, говорити ні з ким. І Волин відчув, що це той кінець, з якого нема виходу. Просто це кінець озерного княжича Волина. І він скорився долі, гадаючи лише, якою буде його смерть, точніше, яким буде його небуття, адже смерті у нього не було. Тобто, коли і ким він отягнеться, яким буде його інше, нитіше життя. Його не виплутували із сіток, боялися. Якщо так сплетеного принесли на галявину, де стояли витесані із каменю постаті богів Перуна і Велеса, тепер перед ними вкопано було великий стовп, обкладений хмизом і сухим листям. Сюди принесли волина і прив'язали до стовпа, так, щоб голова його була вгорі, а ноги внизу, отак не розплутаючи сітки. Потім яси ще двоє складали молитви перунові, потім велесові. І в них просили справедливості, доброго врожаю, милосердя і добросердечності, і офірували їм оцього нечистого, аби вони його узяли в ужиток собі, як хочуть, і що хочуть з душею його, аби і робили. А влин між тим дивився у небо, на якому збиралися хмари, і між хмарами – Вдивлявся у пронизливу блакить чисту прозору, як води озера, як його кохання до леї, як очі, царівний о, і як той колір, яким забарвлено було серпанковий вінчик навколо голови алеї, і той другий того, що було в ній. «Пали!» – наказав старий Яз. Йоволин глянув на нього і бачив, як старий. Нікого здригнувся. Потім Волин розшукав поглядом у натовпі того старого, що був його братом Кліном. Потім Радана із дружиною дітьми і злякану Ридма ридаючу Леву. Вона не могла прийти. Потім було велено бути на спаленні усім нечистої сили. Не прийшла б Мало би, що могли і подумати. Волин побачив, що Гей, який тут був, був сином Кліда, а Клід – сином Кліна, його брата. Отже, Гей був онуком його брата, і через брата його онуком також. І він побачив, що саме Гей, і його дружиться скоро із Олеою, що раді забути біду батьки, Одразу ж погодяться на весілля і але також, аби забути свій біль, і багаття вже горіло. І він спершу огородив себе від вогню, давши спалитися сітці, яка його оплутала, яка поза сіткою до стовпа його в'язали товстими і мокрими мотузками, такими, що не перетріють, доки не спалиться і він сам». Палилася сітка, якою його опутали. Палилася його одежа. А він ще тримався, але знав, що це недовго, і вже чув, як вогонь прибирає його ноги. Вже слабний його силовий захисний шар, ще трохи, і почне пектися шкіра і горіти тіло. Водночас він почав втрачати притомність від диму і спеки. У вогні він Випростав руки і вже ледь тямлячи себе У гарячому своєму волосі Намацав вузлик Про який згадав а Лише коли йому стало задушно і спечно І він відчув як вогонь Уже його ноги Обпалює як займається І полегкотить тіло Від вогню війнуло Запахом горілого м'яса І натовп здригнувся від жаху І зачудування Жертвою богам Волин вже не курував собою, щезав і спроївив буття і рука, без опускаючись у вогонь. Вже майже випадково, не самохідь, не рухом розплила вже роз'язаний вузлик і опала вздовж тіла, яке отут мало втратити обриси тієї досконалої форми, яку колись мав озерний княжич Волин. Вже займалося волосся, і непритомнюючи воле неравтом відчув, як ніби облило йому обличчя водою, і крізь силу розплюшивши очі, із обгорілими повіками, ледь з спеченими губами, і вода полилась йому в рот. Він зробив кілька вовтків і зомлів. Між тим, коли багаття розпалилося так сильно, що верхні язики його здіймались у рівень із верхівками дерев довколишнього лісу, і на чисту силу, яка прийшла до села в образі давно втопленого у Підлітка, здавалось було спалено, щось сталося всередині вогнища. Воно раптом почало гріти якось химерно, ніби колом. Однак здіймалась вогненна завіса так високо, що не було видно, що там у середині, біля стовпа, діється. І раптом ударив грім. Метнулась блискавиця, одна, потім інша, і били вони всі ніби просто у вогонь, а відтак плив дощ. Така неймовірна злива, що налякані люди кинулися в ростіч від вогнища, а воно попри зливу не згасало ще деякий час, аж раптом ударила могутня блискавиця просто усередину цього багаття, і загримів такий страшний грім, що всі позаплющували від страху очі і... Боронячись від лиха, Бурмотіли молитви богам. Здійнявся вогненний вихор, Закрутивши у себе залишки багаття, Що після блискавиці, попри дощ, Запалало все яскравіше, І звився у небо. Здавалося, що блискавка, Внеряючись у землю, поцілила у жертву, І жертою богам вернулась у небо. Потім дощ ущух, Разом із душем вогонь люди побачили, що на місці спалення жертви лишилась тільки купка головешок, які ще довго диміли.